бо інакше як пояснити, що ти з'явився на місці злочину за лічені хвилини після його скоєння? В останню мить, наприклад, ти просто міг передумати і поспішити виправити ситуацію. Ти і поводився так, неначе жалкував, що надто пізно схопився. Андрій збагнув, що мовчання грає не на його користь, але нічого не міг вдіяти». Сама лише згадка про ту ніч скотчем заклеїла йому рот. Є різні методи примусу стосовно тебе. Ми вирішили вибрати тактику відкритого спостереження. Люди часто не витримують такого ненав'язливого, але безперервного тиску, починають панікувати, робити дурниці, і самі себе викривають з головою. Врешті-решт нерви дійсно не витримали у нашого злочинця – а в тебе вони, як бачу, справді сталеві. Тобі, напевне, вже донесли, що я працюю на одного політика, котрий доводиться тестем твоєму батькові. Якби ти з самого початку розповів нам щодо дій, твій батько, розмова з тобою велася б зовсім по-іншому. Мій бос дуже ціною родинні зв'язки. Ми б з ним... «Обійнялися. Наробили б повно фоток, а під кінець випили б зачуття єдиної родини. Не кажіть такого, бо зараз розплачуся. Ти далі не бажаєш бути відвертим. В 18 років не варто аж так погано думати про людей. Що ж тоді буде в 40? До речі, ось плеєр і зроблені мною записи, інтерв'ю декого з твоїх знайомих. Нікому не завадить довідатися... «Що про нього думають люди?» «Це звучить смішно, але, напевно, в усьому винен сон». «Сон?» «Тільки не смійтесь. Спробую. У ніч замаху, ви пам'ятаєте, був сильний ураган. А я люблю таку погоду, дуже люблю. Я гуляв містом, потім сів на одній трамвайній зупинці, вона дуже затишна» з трьох боків закрита склом, зверху дашок. Мені так не хотілося повертатися додому. Не знаю, чи ви зрозумієте, але повертатись додому, коли там нікого немає. Зрозумію. Ну, я вирішив переночувати на цій зупинці. А чому б ні? Було, на диво, тепло. Я відключився майже одразу. Славко завжди казав, що в мене закладено потяг до бурлакування якби я наважився одного разу продати квартиру і майнути світ за очі, то не скоро б осів на одному місці. А тобі відомо, що Ярослав Білий мав око на твою квартиру. Він чекав твого повноліття, щоб купити її у тебе. Зрозуміла, що ти не взяв би з нього великих грошей. Тобто він опікав мене заради неправда. Запитаю у нього. Чомусь цей удар виявився найболіснішим. Я приготую вам кави. Приготуй. Скажи, що це неправда, Славко. На цій зупинці мені наснилося, що я начебто серед ночі заходжу в якийсь будинок, піднімаюся сходами до гори, а в мене в руках щось пласке і холодне, що водночас... «Палить руки вогнем. Я заходжу до спальні, підходжу до ліжка, бачу батька, який спить. Підношу руки для удару, він розплющує очі, і виявляється, що на ліжку лежить моя мама. Ось і весь сон. Я прокинувся і вирішив, вирішив сказати батькові правду. «Це все той сон винен. Я зрозумів, що не можу далі мовчати». Прошу, ваша кава. Дякую. Але мені дуже не хотілося тягти з цим до ранку. Незалежно від того, що на мене чекало, я хотів негайно покінчити з цією невизначеною ситуацією. Я йшов додому і дорогою сто разів завертав, добре розуміючи, що о другій годині ночі такого не вирішують. Але мені осточертіла ця двозначність. Це постійне намагання не видати себе. Я йшов і марив, щоб все нарешті вирішилося, байдуже як, Лиш би вирішилося. А може на те вже йшлося? Так ніби...